Pont úgy, mint aki bármelyik pillanatban elhányja magát. Még a sötétben is látszott, hogy elég sápadt. Gabi kivette a kezéből a cigit, és rátaposott. Erre nincs szükséged, mondta, aztán átölelte a vállát, és hagyta, hogy Nóri kifújja magát. Ha hánynod kell, szólj, lécci. nem szeretném, ha a nyakamban landolna a cucc. Oké, suttogta a szőke.